wasiikum wa iyyaaya Allah. ndugu waislam baada ya kumhimidi allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam, mtume wetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ninakuhusieni kama ambavyo naihusuia nafsi yangu tumche allah subhanahu wa ta'ala ndugu katika imani onwani ya khutuba yetu ya leo na ujumbe wa Ijumaa yetu ya leo unafungamana na hutuba yetu ya Ijumaa iliyopita leo tutakumbushana insha Allah kunako mufsidatil ukhuwah mambo yanayoharibu udugu tutakumbushana kunako dalili au kunako maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vipi wanatutahadharisha na mambo ambayo ni mufsidatul ukhuwah yanayoharibu udugu yanayovunja mahusiano baina ya mtu na mtu baina ya watu na watu yakaondoka mahusiano badala yake ikaingia shari ikaingia fitna yakaingia mambo ambayo yanavunja misingi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tuishike misingi hiyo Ayyuha alikhwatul mu'minun Inna Allaha tabaraka wa Ta'ala anza alkitaba wa arsala rasulahu sallallahu alayhi wa sallam Allah tabaraka wa Taala ameiteremsha Qur'ani ambao ni mwongozo. Lakini pia akamtuma mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama mwalimu liystaqima an ala makarim al-akhlaq. Ili watu wabaki katika tabia zilizokuwa njema, wabaki katika maadili yaliyokuwa mema. Kama kala Rabbuna tabaraka wa Taala Inna, kama kala nabiyuna una sallallahu alaihi wasallam inma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Kama anavyoelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama anasema innama bu'ithtu. Hakika si vinginevyo nimetumwa mimi kwenu nyinyi liutamima makarima makarimal akhlaq ili nitimilize tabia zilizokuwa njema. Katika maneno haya Kana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hasara alhadafa min irsalihi fi itmam makarim alakhlaq. Kana kwamba kazi kubwa iliyopewa Mtume risala kubwa aliyokuja nayo kwa umma ni kufundisha tabia zilizo kuwa njema. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam kana harisan kull alhirsa Alikuwa mtume ni mwenye pupa ya hali ya juu sana katika kutimiliza tabia zilizokuwa njema baina ya mja na Mola wake. Tunapozungumza tabia njema kuna tabia njema baina yako na Mola wako. Na kuna tabia njema baina yako na wanadamu wenzako. Ama tabia njema baina yako na Allah ni kule kumtambua Allah ukamwabudu ukajua ndiyo jukumu lako na ikawa umempwekesha katika haki zake Allah Subhanahu wa ta'ala ama tabia njema baina ya mtu na mtu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha ametubainishia yale mambo ambayo ni ya wajibu baina yako na ndugu yako mwanadamu wenzako bali baina yako na Muislamu wenzako muumini wenzako. Amebainisha Mtume hakuwacha jambo. Akapupia Mtume sallallahu Alaihi wasallam katika hili. Miongoni mwa mifano inayotuthibitishia kwamba Mtume sallallahu Alaihi wasallam aliwekeza sana katika yale mambo ambayo yanaimarisha udugu wetu, yanaimarisha mapenzi baina yetu, yale mambo ambayo ni haki baina ya Muislamu na Muislamu mwenzie, ni hadithi ambayo anaisimulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhrajahu al muslimu fi Sahihih. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatwambia Iyyakum wadhannu ياكم والظن فان الظن اكثم الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم ربكم حديثي يمتع مambo 9 Lakumi, nyingina, na jambo la kumi amelitaja Mtume katika hadithi nyingine anaisimulia Abu Huraira pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam wala yakhtubir rajul ala khitbati akhihi Haya mambo kumi. Akiyaishi mtu katika jamii atatambulika ni mtu mwenye tabia njema Lakini sisi katika ujumbe wetu wa leo tutaliishi jambo moja katika haya mambo kume Mtume anatuambia iyyakum wadhan jiepusheni na dhana kuwadhania dhania watu iyyakum ay ihdharu chukueni tahadhari jiwekeni mbali nadhana fa inna dhanna akdhabu lhadith kwa sababu dhana ni mazungumzo ya uongo na mdhania hivi na wadhania hivi mimi naona itakuwa hivi fa inna dhanna akdhabu alhadith kwa sababu dhanna ni mazungumzo ya uongo kisha kasema, wala tahassasu at wanawachuoni, wanasema huwa albahth an uyubil nas wastikshaf an akhbarihimul khassa bitoroq gairi mashru'a ni mtu kujipa jukumu la kutafiti na kufuatilia habari za watu na kuchunguza chunguza mambo ya mtu ambayo ni mambo yake ya pekee yake mambo yake ya siri unamchunguza kwa namna ambayo sio ya kisheria hii ndiyo tahasus. mtume anasema wala tahassasu wala msichunguzane, wala msipekuane wala tajassasu wala msifuatiliane wala tanajashu, wala msipandishiane bei katika biashara Atanajush, huwa ziada fi thaman mimman la yuridu shira' katika mambo ya minada biashara inatangazwa na kuwepo mtu kazi yake ni kupandisha bei wala hana malengo ya kununua lengo tu amdhuru fulani basi hataki anunue mtuma anasema wala tanajashu, wala tahasadu wala msihusudiane wala tabaghadu wala msibughudiane wala tadabaru wala msipeane migongo wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakum rabbukum Kuweni enyi waja waalla ni ndugu kama alivyo kuamrisheni mola wenu kwa haya mambo ndugu katika imani katika hadithi hii niliyoitanguliza imetaja mambo kumi. jumlisha na jambo mambo tisa jumlisha na hili la kumi. wala yakhutubirurajulu ala khitbati akhihi wala speleke posa mmoja wenu katika posa ya mwingine haya ni mambo ya kijamii mtume anatuambia ndio yanayotengeneza vifundo chuki husda baina yetu Unajua kabisa fulani ameposa kwa fulani. Hajajibiwa, hajakubaliwa wala hajakataliwa. Na we unapeleka posa yako. Ili utengeneze ushawishi asisikilizwe, upewe wewe fursa hiyo akijua umetengeneza uwadui, umetengeneza chuki, umeuvunja udugu wa Kiislamu. Subiri. Dugu zangu katika imani Hadithi hii imetaja makatazo kumi lima fiha min baina al Mambo haya anatuzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ni mambo yanaharibu mahusiano ni tabia zilizokuwa mbaya ni mambo yanaeneza shari na uadui na chuki na husda baina ya watu hali ya kuwa almu'minu Maamuru bimahabbati akhihi almu'min Mu'min katika hali ya kawaida anaamrishwa na anaelekezwa na sheria kumpenda ndugu yake muumini Allah jalla wa ala anatueleza ndani ya Qur'an wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum auliya'u ba'dhin ya'muruna bil وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه وياتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم هيا ndio maelekezo ya mola wetu walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dh Allah anatumbia wa'mini wa na waumini wanawake baadhihum auliaa baadh wanapendana wao kwa wao hawachukiani yaamuruna bilma'ruf wayanhawna 'anil munkar waumini wao kwa wao wanaamrishana mema wanakatazana yaliikuwa mabaya wayuqimuna as-salaah waumini wanasimamisha salaatano wayutuuna az-zakaa wanatoa zaka wayuti'una Allaha wa rasula wanamtii Allah na mtume wake watu wenye sifa hizi ulaika sayarhamhumullah hawa ndio wanapata rehma ya Allah hawa ndiyo watakao hurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala inna Allahu azizun hakim Allah kaimalizia aya hii kwa kutangaza kwamba yeye ni aziz ni mwenye nguvu lakini ni hakim analiweka kila jambo mahala pake uguzan katika imani Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutufundisha mambo yanayojenga imani zetu ili tuwe ni waumini wa kweli waumini wa sawasawa, sawa, sawa akatuambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam la yu'minu ahadukum hata yuhibba li ma yuhibbu li nafsihi hawi muumini wa kweli Haitokamilika imani ya mmoja wenu mpaka afike katika levo ya kumpendelea ndugu yake yale anayoyapenda mwenyewe katika nafsi yake. Hupendi kusemwa usiwaseme watu. Hupendi kutukanwa usiwatusi watu. Hupendi usi mambo mabaya usiwafanyie watu mambo mabaya. Hiki ndiyo kipimo cha imani. Ahibbali akhi kama unahibbu wapendelee ndugu zako yale unayoyapenda mwenyewe katika nafsi yako hadza huwa almu'minu haka iman mwenye kujipamba na sifa hii ndiye muumini ukweli wa imani yanayomfurahisha ndio anayewafanyia ndugu zake Waislam lakini mafanikio ya ndugu yake ndiyo mafanikio yake furaha ya ndugu yake ndiyo furaha yake bali huzuni ya ndugu yake muislamu na yeye kwake ni huzuni masalul mu'minin fi tawadihim, wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad mfano wa waumini katika kupendana kwao kuhurumia na kwao kufanyiana upole kusaidiana ni mfano wa mwili mmoja nuku zangu wa islam na wallahi tukiyatazama Maisha ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bali maisha ya tabi'in tabi'u tabi'in al-qurun al, al tunakuta mambo haya waliaishi katika imani zao katika maneno yao na matendo yao Nikupeni tukio moja tu Kuna sahaba anaitwa Salmanu al-Farisi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohamia Madina katika mambo aliyofanya akha baina almuhajirina walansar alitengeneza udugu aliwaunganisha muhajirina na ansar Wakala alayhi ssalatu wassalam taakhaw ithnaini ithnain akatengeneza udugu wa watu wawili wawili muhajiri na ansar muhajiri na ansar sasa Salmanu al-Farisi aliunganishwa na ndugu yake Abu Dardaa. Ikawa ndio ndugu yake. Siku moja Salmanu al-Farisi kamtembelea ndugu yake Abu Dardaa nyumbani. Alipofika nyumbani kwa Abu Dardaa ndugu yake katika iman ambaye kaunganishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakumkuta nyumbani. Akamkuta Umu darda mutabadhila yuko katika hali sio nzuri mavazi yake sio mazuri muonekano wake sio mzuri anamuuliza malak ya darda kulikoni mbona uko hivi na kuona katika hali isiyo sawa Ummudarda anamwambia Salmanul Farisi anamwambia inna Abu hakika huyu ndugu yako Abu Darda Laysa lahu haja fi Ndugu yako hana haja na hii dunia. Ameipa mgongo dunia ni mtu wa zuhudi, Ndiyo maana unaniona katika hali kama hii. Salmanu al-Farisi akawa yuko pale nyumbani Abu Darda akaja ndugu yake huyo. Kamkaribisha kikaandaliwa chakula. Karibu ndugu yangu tule Salmani akamwambia mimi siwezi kula nimefunga. Abu Dardaakasema wallahi la akulu hata taakul. Akaapa kwa Allah sitokula mpaka ule. Na hii ni sunna unapokaribishwa na ndugu yako Muislamu umefunga inajuzu kufungua kama ni saumu ya sunna ukala. Kafungua wakala chakula usiku kaingia wakalala. Wakati wanakwenda kulala Abu Darda mwanzo kabisa wa usiku ananyanyuka kusimama qiyamul layl salmana akamwambia hapana tulale wakalala baada ya muda mchache akaamka tena salmani ya budardda salmana akamwambia la tulale wakalala tena mpaka ilipofika theluthi ya mwisho wa usiku salmana amwambia ndugu yake sasa tuamke tuswali wakaamka wakaswali, baada ya sala Salman anamwambia ndugu yake Abu Darda inna li rabbika alayka haqqan Wali li jismika alayka haqqan wa li ahlika alayka dhi haqqin Ndugu yangu Allah subhanahu wa ta'ala anazo haki kwako lakini na mwili wako nao una haki yake na mke wako vile vile ana haki yake kila kitu kitimizie haki yake Abu Darda kana kwamba hakuridhika na haya maneno. Swalaatul Fajr wanakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hii kadhia, Abu Darda kaipeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliposikiliza akamwambia Abu Darda sadaqa Salman. Amesema kweli Salman kila kitu kina haki yake. Tunajifunza nini? Hadithi hii azim inatudhihirishia hirsul al muslimi ala akhihil al muslim pupa ya muislam vile anavomuonea huruma ndugu yake muislam kiasi hicho na hivi ndivyo tunavyotakiwa kuwa ndugu zangu kama tunapupa basi pupa yetu iwe katika mambo ambayo yanaimarisha mapenzi baina yetu Pupa yetu iwe katika kuondoa yale mambo ambayo yanatengeneza chuki na vifundo baina yetu. Tuwe na pupa katika mambo kama hayo. Lakini tusiwe na pupa ya kueneza fitna, pupa ya kushamiria au kuyashabikia yale mambo ambayo yanaongeza mipasuko baina yetu. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa Taala كما وصايا هو الله تبارك وتعالى واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم Aliwakumbusha masahaba wakati ambapo ilitokea mambo ambayo kama vile yanataka kuvunja udugu wao Allah akawakumbusha bihabli bihablillahi jamia Shikamaneni unganeni kunako kamba ya Allah hali ya kuwa ni pamoja na kamba ya Allah ni Uislamu ni Tauhidi ni Sunna Kama kuna haja ya kushikamana tushikamane katika kamba ya Allah jalla wala tafaraku, wala msifarikiane msigawanyike wakapatikana watu wanashabikia migawanyiko wanashabikia makundi msifanye hivyo wadhkuruni neema Allahi alaikum. kumbukeni neema ya allah juu yenu pale mlipokuwa ni maadui allah akakuunganisheni kwa uislamu kwa imani kwa sunna akakuunganisheni wa ala shafa hufra min minha hali mlikuwa nayo ya mipasuko migawanyiko chuki hasadi bughda ilikuwa mko ukingoni mwa mashimo ya moto wa jahannam allah akakutoweni huko akakuookeni ndugu zangu katika imani haya ndiyo maelekezo ya allah haya ndiyo maelekezo ya mtume sallallahu alayhi Wasalam Huu ndiyo muktadha wa imani Hivi ndivyo tunavyotakiwa kuishi. Ndugu zangu, yatoshe matatizo tuliyapitia ni mengi. Lakini sidhani kama kuna faida ambayo inaweza ikatajwa kwamba inapatikana pale tunapogawanyika, tukawa ni makundi makundi, tukawa tumebeba chuki na hasadi katika vifua vyetu. Hakuna faida hata moja inatajika zaidi ya kuwa ni hasara. Wala tanazaa fatafshalu watadhaba rihukum wala tanazaa msigombane. fatafshalu mkifanya hivyo mtafeli watadhaba rihukum umoja wenu na nguvu yenu itaondoka wasbiru allah anasema kuweni wavumilivu Tu anakuletea maneno ilazimisha nafsi yako kuwa na subira yapime maneno kabla hujayahamisha kuyapeleka kwa mtu mwingine Usije kujikuta wewe ni namam. Ni mtu ambaye anachangia kueneza fitna baina ya watu. Na Mtume anasema la yadkhulul jannatan namam. Yule mtu ambaye anahamisha maneno na habari fulani kasema hivi, Mtume anasema la yadkhulul jannah, haingii peponi kamwe. Na sisi wote tunataka radhi za Allah ambao ni sababu ya kuingia peponi. Aqulu qawli hadha. واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد نuku zangu katika iman nimalizie hotuba yangu kwa athari miongoni zimepokelewa kwa sahabiyu jalil Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda pana maneno yamenukuliwa ni maneno ya huyu sahaba mtukufu Amiru Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda yazingatie anasema inna unasan kanu yu'khadhuuna bilwahy anawambia watu wa zama zake anasema sikilizeni ndugu zangu Watu wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa hawaachwi na wahi. Yaani mtu akifanya jambo unakuja wahi unamfedhesha. Akisema maneno wahi unashuka unamfedhesha. Wa innal wahya qad inqata. nini eh, wahi sasa haupo Mtume kufa hakuna wahi mwingine ambao utakuja kutuambia yaliomo ndani ya nyoyo za watu wa inna ma na'khudukum bima dhahara lana min a'malikum Lakini sisi hivi sasa tutaamiliana na nyinyi kwa yale atakayotudhirikia katika matendo yenu faman adhhara lana khairan amannahu wa kwa hiyo tutaishi kwa dhahiri ya watu atakayotudhirishia khairi tutamwamini tutamweka karibu tutaamiliana naye kama muislamu wenzetu wa laysa min sariratihi shaiun na sisi hatutojihusisha na yale mambo yake ya ndani hayatuhusu Allahu yuhasibuhu fi sariratihi Allah ndiye anajua siri yake na ndiye atamhifadhi hesabu katika siri yake wa man lana su'an na yule atakayetudhihikia atatua tuonyesha ubaya wa qala inna sariratahu hasana sisi tutaamiliana na dhahiri ya mambo yake hata kama atasema makusudio yake yalikuwa ni mazuri. Nini maana ya athari hii? Dugu zangu katika imani, nafsi zinapofika pahala zikachafuka, wako baadhi ya watu hujipa hata kazi ya kujua nia za watu. Utasikia mtu, huyu nia ya yake sio nzuri. Subhana Allah umejuaje nia ya yake? Nia ni jambo liko ndani ya mtu. Huyu bwana malengo yake si mazuri. Mimi najua tu hajakusudia uzuri. Unajuaje? Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amemlaumu mmoja wa masahaba ambaye alimuuwa mtu katika vita baada ya kutoa shahada akamuuwa qadhii mtume anamuliza akataltahu baada ma qala la ilaha illa allah baada ya kusema la ilaha illa allah katika kujitetea yule bwana ya rasulullah amesema tu kwa ajili ya kujihami nisimuue mtume alimuliza swali dogo Ashakakta an qalbihi ulipasua moyo wake ukahakiki kama ni muongo Sasa haya maneno ya kutuhumiana katika nia na kudhanianana dhana zilizo kuwa mbaya ndio yanatengeneza hali hii tuliyonayo Dugu zangu tujiepusheni kuwadhania dhania watu Iya kumwadhan fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith Sallu ala nabiyyikum al-karim faqad amarakum Allahu bidhalika haythu qala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiyyi ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد وارض اللهم عن صحابه رسولك اجمعين وعننا معكم بعافك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم arina الحق حق haqqan warzuqna ittiba'ahu warina al-batila batilan ربنا لا jinaba rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fi d-dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar bi rahmatika ya rahman